Arman, jaunarena gurekin, egonan? Baitazo ide. Bo, tokariko gituk. Hai, gure artean. So <laughs> Arman, laresu la dutik gina, baina hortz ez, uh, baxena fartarra, eh? Hortzaiz dara. Hortzaiz dara, ez da berdin? Ba, ba, xuxen, ah. xuxen intzan, baxena hartarra. Eta ide izena, zaguna izan zian, batez pilotari gisa berdin? Bai, pilotan um, aizan anuk, bai. Aizan aiz, gerok, aipatuko dugu ere hotelore, e, kulturu ahloan, antzerkian ere, ari zanik, ari beti berdin? Aizana aipatzen dut, guanen, batian aizan nuk, egitza geta antzerkia zenez ez, irakurketa antzerkia zian, dan gilean nartek idatzi... Uh, Zer bat egin, bizpailu urte edo hiruz palau. Covid-a entzino urtean, Ba, no? ba, ba. lehenoz egin mm. eta hala, antzerkilari parte hori laburazian. Bela, maite duk hartzeko hola hartzea? Silik hartzen eta... <laughs> ba, bizia gizatez antzerkilea eda, duk. Gizia alaitzeko ere, pixka bat? Ba, ba, edo, jitia halakoa baitiat berdin eta eta ba hei ide lana ere aipatuko dieu le baituk ofiziala artekari gisa, di bai hisa segurantzetan oui donc duk j'picatuko do den hori. eh asteko belasa ide aurzaruan eskoraz beti bizi izan his iz, 8000 udari gabe eta transmititu do hori aba ga gauza, gauza naturala baiitzan, gutxean beti aitamekin eskoraz eta uh, beti eskoraz eta anea gebekin ere. pixki gehi aagebakin ah, pixkial legatzen zian frantsesese gehiio naiz haui beti eskolaraz egn e gehiginetan hasteko. eta uh, aneakin beti beti eskoraz aitamekin uh, eskoraz, bana hori naturaltasun osoz. Pilotan, nola hasi intzan? Uh, hautu, hauturi nilaik herrian, zoinkirol, banitean, kirol, batenean, <laughs> pilotasian uh, denak pilotan, <laughs> haguziak pilotana e izitean, eta uh, aniz erritan bezala, uh, kusten intiin beste aurrak pilotanari, jire elikian beha oite gintzen, kusten intiin, uh, Besteak pilotanari, oroitzapenak ere orta zeke ere tiria edo gutizia hori. Herriko uh, pestetan eta harra pestetan beti haurian plaza bazterian oiten gintian, uh, aintzinetik egin hain ze pilotari ginen zen, Alta pestetako partidak zitian, plaza jipi batean, guetako izenak zitian, eta erso nola ziren, xuriz besti gitian, olako musika bazian, pesteetako musika, horrek, Holako giro, pesta giro, eta herrikoi, hori, bakneratzen duk hori. Hori, <coughs> txipitik baginean, eta pilotari segituz, gero, baiguriko Anea-Sizian, e, Anea-Sizian pilotan baigurin, Lazar Ersegi Ilkartean, tanik segitu, tan a, pilotan, a, trebet zaile, arrasunak izan tiauk, anitz segitzaile eta huai huartzen gituk berdin demorarekin somat demora pasatu duten somait presunak guretako uh, etxeaginik esku hartatzea joan egin mauleat uh, pilota entrenamen dutera, edo pfff, orenak eta orenak badira anitz, berenan izen bate maiteko tan, bestiak baztertu gabe berenan jammari izen manezake jammari bertu bat zahar zegi, zegikoan bai, bai, bai. Uhum, ari eskerra uh, berdina ukandukala bai den eta igurtaje ketabao etzene gora itare piruta naizian gora itazenare piruta naizian piruta zaliazian eta hori den egiten die nahi bauk jo uh, piruta sala izait baduk piruta maitatzea baduk pena baduk araike uh, beste zerbait gehiago hidera heltzeko uh, baien bestak baino zerbait gehiago ba eninet uh... Beti baito gehi, beno goro dienak, eta zehorki banitean. Eta <coughs> enekasian uh, eskerra izanez, ni eskerra nindian, eta beti gutizia ukan diat, edo plazera eskerpa batetik eskerra nintzalakoan, eta bestetik ortsa izan eskerpa atipi bat bat eskola honi joan. A no? batzian deia? Bai. Baina berri hori, baino leheno, batzian beste eskerpa atipi bat, eta hor, uh, hala, beti plazer hori ukandiat, eh uh, esik batian gutxi zinen ere esparteko uh, bai bai eh uh, bai tseskia teldu eta plaza xien bai uh, geizitakoa bat uh, urtzi sekoa aski Hala ditago xapliketa tipi bat zure itengin tian uh, herrian eta heldu sitian herriko jendean nitz uh, pilto nazet unak esainunak banan giro atshotzenik horrek mm uh -huh. Eta or, uh, illa, ide obelena, la xeyan, ordea no maila ile maila 4 berena izan zian 86an, hori da. Danan dut eskerpatian, bon, eskerpatian izan gero batuk uh, selekzio ta eta lato itachean izan zian munduko xapelketa izan zian. Bi, bi urte lehenoa izan yinean joita bi urtez petikako chapleketan beti eskerpatian ta ondoko bi urte moriren ber es latanoita la 6 xeyan... Hori uh, xapeketan nahusia xa izan zian. Eta hori izan inian uh, aldudeko Daniel Mutubehia zenarekin. Uh -huh. Eta hori, uh, ahri etxizinutean urrea ez? Ida bazizinutean, ba, ba, munduko txapeldun? Ba, hautatzeko tan hori hautatu ginean. Ba, huberen naho. Itekotan? Ba, presio <laughs> <gibri> Bai, hori dan Danielikin txapeldunatea uh, gintian. Ba. Garagi orta maziren, ba hemen uh, iparaldean izene zagunak? eh uh, eto talietan eh uh, ordukoak egutaldientzirenak bai bai bai eh uh, isa... eto ba uh, clache bai Jean-François Rambur ez artiste gasté chez eux là trinquetiana izan hain da jaqa en da jaqa Patrick Irriard oui sous l'aide d'ara euh <coughs> to Michel Berg ala bagintiena bosch pachaynashki taldien ai mm horitzapen -hmm. onak hor da nok Ba, ba, uh, horretzapen uh, ona, uh, bon, laontaldia tehenik, eta horretzapen goisoak prestakuntzan, eta eta pilota bera, ba, ff, bon, gure kasian izan zian finala, honore bon, batzuk eipatzen diaie, aski uh, luzia izan zian, eta gor, eta partida... Bon, polita etzakiat, banan, tensio omdikoa bai, zenta just, justi usti egiraz iginean, eta Espainian kontra izan zinezten hor? Ba, uh, ba, ez gintian, ez lauak urrongoak, ertenzitean <laughs> Frantzi Espainia, bat, urepeldar, edo aldudarra, New York 6 dara, bestia uh, nuazen, ororronzumo gairikoa, ah, ba. eta bestia gartzarongoa, hori, nafart, bara, bara ziket, hori zitean Espainia suertatu, suertatu, gora, munduko xapelketu eta lauak emengoak, <laughs> Geroztik, zelotura pilotarekin, erraiten eh, da gaztetan gizonakari direla, geofamiliatzen direlarik, piskat bazteriatuzten utela kirola? Zelotura, uh, gero, okupatunuk piskat uh, gaztetaz, herrian, herrian haizan hanuk hamar bat urte. Zorintan, so, uh, ortsa izan edo lagresonan? Ez, lagreson, lagreson. Bai, hamar bat urte hor uh, gaztekin. Bom, uh, Uh, gehioduk uh, denbora hartzia uh, pentsatuz hik zeitein ba aizan bali maiz jendek denbora hartu utela ustean errandutan suratari ilotu jau dukori uh, nita hainbeste jendea izan dienak zomaitzuk denbora hartu die hastezkenetan edo atxetan edo entramente geiteko eta nike ene mareran e, kipian, molde modde txipian berdi, manan herrian uh, lagesoron izan iz, manintz bestenunbait gauzabera inen dien hala hola piskat itzuri nek ukandutana Hori duk, beste egabe. Uh -huh. Eien pretentzioneik, uh, okunago joaitea, Pampiladuz batek duena edo beste pilotak eriak untsa... batzen kasik? Hori bat, eta ustean haipatu duk, eta gutizia eta duainare behar dela, e, hortan ez duain uri baninez. E, gutizia... Ez zei beste. Pesta egitea maite ba, mentoaz? Uh, pesta egitea... Hori aipatzen duk bainan uh, Nikoria Chiki diat pilotarekin gasteginela igasteko herriko bestetan ta eginelaik uh, ni aski itenian ausatzia gero herriko gaztekin edo nunei beginen uh, hala. Ah ha, pilotan e, artzea. Pilotana izanta, baita jendekinero eta hala. Ta Daniel Mutubea ekin eskola honan inian, maitezianak eo eta. Ez, ez besta zerian, baina nafaldu, kantu, eta netako denak lotzen diti ato. Gido hori. Hoiduk. Uh -huh. Ale, kantua, aipatzen maitugu, lehen pausa eginen diau, hau tatu dukan a, kantari batekin, zenako handi du alde? Ba, usta hitzen megire hemen, eta bera usta hitzen beita batetik. Bi dila guti hemena izan nauk ahontzuan kantuz, hiru bon, maite kantari bat behituk, eta lau uh, gai hori... Horratz uh, puntzuan da kantua? hori duk. Horratz puntzuan uh, aipatzen dik uh, um, zera hilden neska baten historioa duk, eta hori, aipatzen dik neska hori, enelagu matenetxena izan aduk lanean, eta... Kanturi entzutean enelaun hori guztinia ta ras unkitea, eta ras eta. Enelaunak guztian unkitea nire unkitea izan enean, denboran tagoikio entzun hitza eta musika. Hala, huiduk. Egia gutitan pasatzen dugun kantu bat dela hau. Horratz puntan, handi alde. Biziko ateak zituen zabalik, hagin ez lotzeko etzuen beldurrik, ezagutzaren tirria zuen, bihotzean kokaturik. Gauzak bururaino, Zituen egiten Mugarik ez zion Gogoari jartzen Dena hunkita Dena jastatu Horrekote zuen galdu Piskana, piskana Kaxi zen Gezora metxetan txartzen Baina beharrak ez duparkatzen, Ez zaitu bakean lusten. Horraz birdiratxu batez gutan, Gorterik tai lumpetan, Begiak etxirikken hori da, Eri hatzetan. Dalguts batzuen Dirue garriak Izarte usbaten Amets biurriak Eramantzuen Lobetikora Beste ainitzen ondora Biziko bateak Zabalik Haginez lotzeko Ezuen beldurik Ezagutzaren dirri Azuen Biotzean Kokaturi Piskana Piskana Gahaxi ze Ezur ametxe Tantzartzen Baina beharrak ez du barkatzen, Ez zaitu bakean nuzte. Horaz pirdiratxu bate eskuta, Borderik da ilunpetan, Begiak etxirik eroridan, Heri otzaren hatzeta. Birdira txuba te zhkuta Horratz puntan handi du aldekemanik, eh, ba, kesaleak diskoan eman zuen kantua argaman jaunaren azuka edo hik Eta bai, kantu unki garria reiten ginoen mesala, eh? E, droga... droga dirotua da, eraz izen bera. Horiek hmm. egani, gauzahala jagoak, eh, hotelore aipatzeko elkarte hau... Eh, Hora urte, urte betetze borobil bat duena no. aipatu behar jaukideiz uh, zergastapenetik, sartu izor? Ez, uh, hotelorek behroi urte einentik, uh, elkartia sortu zela, eta uh, ni ez... Ez gaztea egin zani, eh? iduragoi uh, urte ba, banan, badituk gaur egon. Egan urtea, nien sortuta behala orzizietik lagrezroa idik. Horiuk, ogoi urtetan ez baita espada es, uste Eta ez eta nik ba 20 mai urte ba hor, talde horian izela, bai. A, ze egiten dituzu gaur egun hor hotel orerekin? Aski, beti eskoran ingurian egiten ditieuk gauza uh, urte horchoan egiten direnak bi sail badituk, bat dantzan ikasturte denborana, irailetik eta ikain egiten direnak bat dantza talde bat. Hori, hoi bat aur ihiltzen dituk, eta bi haurok Firipalbor ekin, Firipalbor eh, aspaldik oertetan lagresoa deluduk, eta horre, hoi bat haur aurten ibiltzen dituk. Aste goziz, hola, behaz hori, eh, zuzenia edo hoteloren, bespian edo bezala guk eh, antuaretzen diak lagresoron hori. Uh -huh. Kultur animazioak baduzi, hitzo bat ere lehen uh, lagetko pestak ziren San Martin Ohi duk be hori bi gauza hori ururte oso eta gero eman dezauna eman handdiat bi itoduna usi bat arrizzko zubia arrizko zubiko pesta beti edo uztail ondarrien egiten dena. Hori eta gero San Martíeko pestak eta hor, antzerki uh, mintsaldi uh, bertsu saiio etaulakoak etsatzen uh, ditu mutatzeat. Beti eskolaren eh, inguruko animazio horiek egiten bezala? Baba ba, beti ba, ba, ba. hori, hori loti hau bai <coughs> Eskora eskora behar diak gure herriana biskera laundu soba ekin egizpeita eskaz eskash guti eskaz anitzera <coughs> nahi eskaz anitzera ba, ba. eta behoi garen urte hori uh, bada pentsatu dituz hori ekitaldi batzu ere no ba, gauza gauza Puskat, e, potoloa guak edo anturatu kutiauk, e, bon, idia dituk, bat, e, huri, finkatia duk, e, ekainan oita iruan, gehio haur edo gazten ingurian, e, e, eginen den egu, egun bat edo atzaldeat, egun osoa pentsatzen jat, huri, kapera inguru horretan eginen dena, hor, haurren ingurian joko edo eta kantaldi bat ere eginen jauk kaperan, eta hor, preseski, haipatu dutan gaztekin, eta guraso guraso dituk, beste kantari <coughs> Batzuekin, Filipi Alborren ingurian, hori eta iruan, gero harrizko zubiko pesta, ere, ustailan behiriza ipatuko, diauk, diauk, araiz manera aipatzeko. <laughs> hori eta iruan, igandia eta molde klasikoan beti, baina, uh, aurten bazkal uh, onduan, pentsatzia sei onta neola, harrizko zubia, aroak laontzen marimadu leko polita baita, Hain, demodeiko hartat iginen da. Ah, poita, leko hortan, poita izain da, gairat. Ekar du beste charma bat. Bai, hartako helotok. <laughs> <laughs> eta, ergan behar hau ere gu antolatzaile eta maigida, gure ihatia rapordiko aurkantut xapelketaren antolaketan baigida, esku kaldi haundia badu oteroreren partetik, hau ere, lagresoran egine maita? Bai, hurre, uh, nuiz da hori, maiatzan mai bostean, bostean, bostean, mm -hmm. bai, eta horik guk plazerikin eitentu, gure xediari lotiak beitira, behaz, uh, holakoak haise uh, eitentiauk, edo gotik. Erra maher da, laguntza bat dugula, zuen partetik ere, hoteloren partetik, araike. Eta, zumat, gidez izte hor, hoteloren, bai? Erra nazekek, behirroi eta behirroi eta hamarren arte hortan. Ah, ba, ba. ba. ba. Talde egot joa da? Bai, ba, ba. Bai, bai. Eta zer gazte, xahar nahazten dira, behar berriak heldu dira, edo hori da zaila? Beti, anitze eta meza hori zailo, ahazuein uh, frangoren gatik, banan uh, ai. duk uh, hastapenean taldia sortu zutenak hor dituk, eta normal duk, hori hastapenetiko talde batuk eta edera hori talde horrek segitzen dik, erigarrekin, beste atzu sartu gituk dituk eta gituk eta badituk eta bat dituk, gazte, Bai, baina, hala, erronka edo hortan duk. Ea... Makil nokartuko nokartuko duk, Segi da. Eta nola? Eta Makila, Larexoro, nahi patzen dira dira, bizten da, presentzia ondia bat duela. <laughs> Zer lotu da. Ba, Eri erri bezala, Larexoro piskat uh, denen erdianduk, baina piskat denetaik uh, deskart. Nola, nola orkestu esakeik Larexoro ze dinamika bada, erri hortan? dinamika, haunditzen ari den herri bat. Kustenitugu, etxe bizitza gero gehiago? Ba, ba, ba, bimila bi eta turbiltzen ari den, edo bimila pahas gain ditiak ba? Hiditzen ari? Hiditzen ari? Bai, hiditzen eta, bon, anitze, kusten demezela, fain, nik eneik uspegiadiat bakarrik, baina eztekatzumat, egun, ka jende jinden azken urtetan, Feng, ez gitu get, baita ez badako utzatzen, ez begira leku beretan hiltzen, ez begira elkarte beretan hiltzen edo hola, bon, hala, jendia txertatzen duk, edo lotzen duk egiari eta herri berdin, herri espiritu hori, edo gula, doez, uguntzen duk, zenta jendia horat elduduk, ez baita ez badak, laresuro nahi duleakoan, edo hola, baina bizi, bizi bat behar delakoan, berbit abizi eta lekiak suertatu bitira edo aparte batzu edo jala eta holare oh, handitzen duk uh -huh. erri bat Egia da, ez dut guztatelik egine, baina erriko ostatu batek fama handia bildu zuela horreka enitz ekarri eta larre sorra ipatzen zela enitz horren dako e, izan da, place to be erraiten da Eh? <laughs> uh, place to be! Ah, place Eri, to be Izan behar den tokia hor, paf, eta bizikiara kasta handia bildu zuen, memento bat ez Etzen beztelik aipatzen, lagetxoro gaztek ere? Ah, bon. Hori batetik ez... eta gauazko zera ez behitzen, ostatu arrasona zen zian lehenu, lan gauazko zera jabe berriek hartu zetanak, hori, hori bultzatu zitean eta doain uh, apartekoak zitean. Hmm. Lehenko naustiak hartan, jakiteta hundia alde hortan Nola, lotu gauza... izan dute, erakartzen... Ba, ba, ba, buf! Ba. Ha, Hau du degabe, ha, Da, ki observa da egia maduxe epicial tipibat ere orain bai hori bada epicial epicialki tipibat balkonduan eta ukinegi badauk badu bilomo steko sira pain ilapnegi iletegi anortena ilapnegi ba <risa> euh, ola janen dio eta eskolak eskolak bai bi eskola baditu publikoa eta pribatua Uh, Kirola biztan da? Kirola, eh? pilota pilota guai talde bat biziki uh, azkartu denare ba, ane, zudiat, guita guita edo aur eskushka bai. Ah, bai, bai, bai. Dituk, uh, bai, bai talde dinamikoa baduk, gaztiek sa, zainuk, tapalane baduk parte bat eta rubia, rubia betidanik mm -hmm. lagresoron izan dena bizu omdikoa mm -hmm. Hala, bizidan uh, erri bat, lagre soro. Beste pausa bat eginen diau, uh, aipatu entzin beste idealde bat uh, petzero eta olako gauzak aipatuko ditu Lehenik, uh, kilapaiun, uh, kilipaiun, ez jatuzua aipatzen, eh? Kilapaiun. Bai. Untxar handiatoz. Bizi gaudxar. Iduk garen aldean, untxar. <laughs> Zenako talde hori hautatu tatu duk? Higaleinik? Bai, gustuko guztu, duk alakoan. Bai, gustuko duk alakoan. Eta hori zapen bat behitut, batez autu gabe, baionan honan, liseoan joan nintzela guzteat baionan eta harritu nintzela. Ah, ba? ba, no, ba, e, bai, dituk, bai honara dintzela. Bai, bai, frankotan nintzela. Zerre, da, txilekoak Bai, txilekoak dituk. Eta sartu zielak gianik, belzaz, zazpidu uh, zortzik izan, eta botzak, musikariak, hala, hori zapen uh, onadiatoriekin. La muralla cantua. Ya. Here. Ahí le presta Sánchez, ahí la belle sœur. Habiatu codear. Bueno, entonces esta noche vamos a tener el placer de interpretar una canción que ustedes conocen muy bien, cuyo texto pertenece al poeta cubano Nicolás Guillén y la música la compusimos entre nosotros hace mucho tiempo atrás canción se llama La Muralla esta. Abre la muralla, de la serpiente Zerba buena Abra la muralla Al diante de la serpiente Zierra la muralla corazón del amigo Abra la muralla Al diseñor la flor Abra la muralla <tose> Kilapaiun taldearen La Muralla kantua Eta haman jaunarenak autaturik Kasik gogoz ezagutzen ditu, kitzak, eh? Ba, gogoz ba, benen... <tose> Batzu bai, barte bat bai. Musika maite duk eta salatu datak, ez nian ikusia detaile hori musikari izan intzala ere? Uh, musikari hitz handio, musika tresna atean anuk, bai, oh, bai, bai. Konservatorio hey. arte eta dena? Ba, konservatorio bai. bai. Deia gaiten bai. atako hori, nik errespetoaz orde ator, eh? Uh, <laughs> Bom, errespeto bai, bai, bai. Respe... Haizan anuk... Uh... Sistuz, sistean aseanuk, herrian, herrian kursi, lehen kursi bat, sistuari eta, hala, sisteari lotu, eta gero dantza, eta gero, hala. Mm -hmm. eta, gero biak pilota eta biak etzitean egitenan, ladimatian autu bat behar. Mm -hmm. Eta pilota autatu. Eta geroztik sistu hau tzea duk? Hordia ba, bat sistea, baina noiztenka harinuk ego, no? ba Ba-ba. Beste alde bat aipatu behar duguna eta behin aipatu, aipatu ginean, hau uh, jain blafez, uh, frantxez, uh, uh, non arten da hori uh, kamera gordeak egiten zituenak, uh, maite intuela bere sketchak eta bere dioko hori maite huela. Uh, Telebista inaintzin uh, irratian egiten zitienak irratean eiten zituen jokoak eta ba, biziki goztukoan itean, bai. Eta zer iten zituzen, ora rapatzen zituzen jendeak, edo Ba, ba ba, ba, ba, eta e, jortzen zian, jadionoba <susk> bazian, gero, Europen ortena izan hauk, eta handizetan duela guti iladuk izan hori. Bai. Eta gaztekerik etzian, baina beti sekulan gaztekerik, eta jortzen zian, e, jendeak itxura jortzen zitean, ora telefonatzen, eta bere mundutik, absurdutik nola emaitan ziti, nik biziki, biziki maitean egin. Mm -hmm. Bazirean, ma, grabak eta bat zuz, edat ikutziak gara ian, ere, banola, ba nola, ba, zede Abai. bat, eta bazirean, eta jo kamera egiten zuerarik, kamera entzinean egiten zuerarik, eta ETP-a luzatzen zueran mikroa Eta horrek mentoaz gogoa eman dauk, uh, plazerekin egin dituk, ere, petzero saioak pantzorekin, pantzoide garaiekin, Ba, hori Pantzorekin, nula, hola, haipatu aferi batean naski, Pantzorekin eta, hola, egin behin hilatazen dako ez, ta pum, hola, hasi, eta bai, hasi gintian, Pantzota biak, eta marri ainez. Eta benaz jendeak ahrapatzen zidituzten, behar zen, e, zein bat haintzinetik ikusi, pentsatu, Mm -hmm. Sosokedia bat, nola harrapatu uh, jende bat, eta lodio eta hiengarrio da Eta batzuk sartzen ziren, eh? Ba... Uh, Gero, uh, nik ez ditiatain beste egin, ezagiat zomaten duztan, baina hamar bat, goren-gorena, edo hamabi, ezagiat, ezagiat segunak ondature. Aztapenien azteko, talde hortan izan diuk edo beste parte hartzaile onak uh, pantzok eta alde bat uh, Philippe Maite, Jean-Pierre Indaburu ta ba bon, Yvonne, Yvonne. Pochelu ta, bon, baina talde batoe izan. Mhm. Mm eta badira batzu entzun gai uh, ono irulikoi jatiaren uh, webgunean zuzenki. Taniken hawa uh, entzunarazi uh, batzuk ez baitute ezagutzen mentoaz Karmelè horitzeniz ah, irati iratiko animatzailearekin Renik uh, pantзок dei tusuen hau uh, kondatzeko uh, Karmelerri eta bisiki rindut berri zentzuten. Bai. Ka, ka, karmele hor da? Ba, ba, bai. Bai gorritik deitzen dut? Bai gorritik? Ba. Bai. Eta iduleiko iratitik? Bai. Errandute, hene eh, zakurak galdu bitut? Bai. Auzkoan auz joan den hastean? Bai. Arrapatuz zinutela eta zueri deitzeko karmeleri? Anda. Pa, Haba, nik ezakite zer, eh? Ta ez dakizu nor, nor bilatu dun? Pa, pa, pa, pantzok, pantzok baita irratitik gaidenak. Bai? Errandu e, e, zuri... Neri deitzeko? Ba. Eta nolako bai. edatza kurra? Polita bizeke. Po, zuri uh, eta... Mm, Marroia? Ez? Mm, Beltza? Ez? Zurita... Mm, mm, mm, Beltsaba. Beltsa. Bai. Eta zer dartzartzaitsakurra? Mmm, ez. ez. Ja. Ba, badugu bat hor uh, bete shakugartsena idena. Ala, bai. bai Inenitone markerveratsu eta galduzauzkit markak arkitektike ordan ala, esplikatzeko lehen deia egiten zuena ki sonak ik, belaz. Duda baduk eta biziki egiten wan hor Karmeleri sakuragaluyelan. Eta beraz pantзок espikatzen dako berri zeitzen du eta espikatzen dako beraz uh, gizon hori baigokia dela, beñatori ta duda bat badu dela. Ba, badugu bat uh, beti shakugartsena galtzen bai nikoa. Bai. Uh, ba badu izango bat ere kuku deitzen du. Eta, bai da bat tartamudo. Segu da tartamudo. Ola ta ta, ta, ta, ta. Ha, uh, Debekia diena, guk eztu nugu debekia badila. Bai, ez bai, bai, bai, ba, ba. bai. Ebe hori da, hori da, de, eta... Deitzen nugu badu izan deitzen dugu kuku... Kuku. Ba, bishka... Bai. bai. Ba, bai zuzen dako? Zenta mintzude laik... E, ola, nekier baditu laik, asteen delaik pa, pa, pa, ola? Bai. Guk er, ere, badiozu kuku, eta mintzatzeko manera berriz normalki ditentzako. Ba, bai, eh? Kuku ereitean, debekua edo... Deitu da duen gizono horrek... Ontsa mintzatzen dela berriz. Hort da berriz ditzen duk eta hor justuten zun... Ez iztela irriz... Zaila irria txikitzea hemen, panzolekin. Bai? Bai. Karmele... Bai? Horda? Bai, ninaiz. Zuk... Mintzatu... Mm, duzu? Pantzu? Bai? Tapantxok esan du ez dula ezan ezer? Mm, mm. Koko? Ba ez dut kompraitzen, zinolaz ez duen jakiten? Boz pues hori esan du, berak ez dula ezan er, erratian ezer? Baren... Noiz deitu... Horain deitu diot? Mm, Koko? Noiz, noiz deitu duzu zuk eta pantxori, iruleiko eratirat? Horain txen? Eta zeh raportu eman Ez da kila, ezer? Kuko? Baina ez da posible, ez da posible hori. Baina, hori izan du. Mm, mm, mm, mm. Kuko? Nik deituta laitu ustean, nik pantsogegan du. Entzuten zela, ez eh, da, zakuha galdia zela eta agapatia zela hori. Baina... Mm, mm, mm, e, e, mm, mm. Ze gertatzen zaizu? Eta taure si lo sue ir arquique ai si te ko esto britanique bat zugera baina enterazen barez deituko diote irulegira bai? Zu pantzuri deituko diozo? Bai. Bon. Vale. Miles ke? Etorregatik, Aio. Aio. Ala, ora comme mentuak. Eta sin esten du, eh? eta gero ere, zugu dena pasatuko luze egida, ba, gero espikatzen dako zue, eta zuke esatzeniz xatze, ere, uh, errando eh, zu zukuku hor erretan zu kuku, eraitan, ah, zu kuku ah, uh, eta uh, fuorra, ah. eta luze da, eh? eta Mai. bentsu dut ono, moztu behar zinituz dela zati ba, batzu. Hurtzieno gazteko, ene askena zianuri, eta hori... Pantzo egin bat bat egin hori bazkaldu elgarri hori ideea ordean bazkaldean, eta eten du josegidean, tak, joan gintian, eta... Beroan, beroa. Ba, ba, huizapen hori badia, eta lehena etzian hori beste noitzean Pantzo goguan, ez karmele hori beste irratiko mazte bat, eta karmele hori deitu zian. Hala, nek zautzen egin, abiztendok. Uzti dut egin zinutela ere maia muruagak gure lankideari ere berdintxu, ondutik izan zen ordean. Bat gu ni nuk hor. Boa, memento honak pasatu dituziago. Abai, abai, dudai gabe, dudai gabe. Eiten eta prestatzen. Prestatzen uh, joan eta bai uh, Prestatzen joan eta, ba, ez du... Ez duk... Ez, du, e ez duk sartuko horretan. Skript edo zerbait egitekin bat bezala egitekin egin, hori bon, galdera hauein, edo guntat joan duk, edo guntat. Abai, iten zinuten? Ba, eta biskak edo, guk, nahi ginean noa no apait, ala, helburi aurizian. Eta bai bai horitzapen uh, arras guxoak uh, ustean aipetzen gini uh, denboran telefona, guai, uh, sakelekoik etzen, etzian, eta behaz zen bakik etzian agertzen. Errexo uh, hozien alde ortaik, guri uh, errexo hozien. Gero, bakiat arrakazta polita bilduzila hastapen ortaan, haste guziz, eta behar ginean hastapen ortaan txaurik... Uh, Eta gero, leh? edo grabatu, jakuitzian pasatzeko, behaz, uh, stoka guti ginean, uh, ala. Eni zemaginu berdin, uh, bi hiduit latez, ez pasatu, ez hasi, eta... Denak grabatu? Arantzan hasi, ah, hor, ere izan ziren. Ah, ah, ah, eta batzu, utxeginak ziretxe horro? Bistanduk, bistanduk, denetai bat dela. <coughs> ah, batzuk. gaiz, Gaitzitu ziren ere Eta ez etxomin hartu labat eta gaizki hartu zutera Eta... Ba, eta nahitzen uh... <laughs> Aspiratora bat ziren honduan Gaitzak bititu Puf ah, Pena da, guai, e, zailago dela egitea Enduka bezala telefono horiekin Ez, eta... ez duk itena lehen agertzen Agertzameita dena Eta bora Errexo ozien Arman, diaunarenarekin seituko dugu. Uh, Nahian beste ide lanbidea ipatu? Artekari segurantzetan, ikusi uh, dat uh, horeka konzai? Da, horeka dut, bai, bai, bai. Eta bai gura, zer da? Bai gura, mendibat. <laughs> <laughs> mendibat dut <dok> eta hori, <laughs> mendibat si hori zezetek de. eta hori den, bai. Uh -huh, izen hori baitzen, bo. Ba. Horeka hori dean, ide uh, Bai. Uh, zer da artekari iz, izaita segurantzetan? Bon, uh, Giza asuantza, edo presunen asuantza duk, ene en lana, eta erna ebitanik etxe otot auriek estitiat menperatzen. Bakarrik giza asuantzak, arlo profesionalian bakarrik, eguneko latu eta amarras eurik, edo enpresak, edo ofiziale, edo berezkoak, edo haidienak. Eta artekari duk, e, artekarian lana duk, beharrak usten diti ilaik, e, sekatzia, asoan zaitxe zomaitetan ez batetan bakarri bena hiru, lau, hamar edo nik kompaziona amost edo hori bat kompainia difetikin txekatzen diat zer den uh, egokiena, hene beziruan dako hene klienten dako Guk maite ez duguna, lehroen artean idakurtzea lehro guziak idakurtzea Lehro guziak idakurtzea Adinaakin edo uh, usaiakin uh, badakik noa buruz edo ofizio bat delaik edo badakik noa tezdenioan ber edo... Obeikio egan, beste nuna rapatuko egun egokiena... Hidu hiduitzen hidu hidu zaukan egokiena, hori duk. Artekarian lana hori duk eta gero segitu klienta. Bezeruari oberena eskein diordean? Ahaldukan oberena, biztan duk, bai. Mm -hmm. Eta... Eta zibiltzeniz, beti bidetan, beti... Uh, ...enpresen gana edo nora egiten uh, alda ba, etxetik? Ez, enuk, uh, ez ez, hene izenak mugatzenik. <laughs> <laughs> Ezan, hemen... Uh, Eskolegian gehien bat, gero... Pago eskoldia, landesetan piskat, eta oramak hemen. Gero ibiltzia... Pff, ez bait, zaututa klientak edo gela, gero telefonaz eta maila eta aniz gauzaiten dituk. Mm. Nun bait, beti burua alanean duk, ordean, mandela horretan? Beti ez, mm -hmm. uh, banan, uh, bai. Baduk hori beti zaito hori itekoa edo hori itekoa edo... Bai hori, bai. hori... bai, hori bauk beti, bai. Mm -hmm. Hori e, zena, hile lehen lan bidea edo bestelik eginduk? E... Ez, ni bankoan ahizan anuk. Bankoan ahizan anuk e, azazpi urte. Eta gero, asoan tza mundian e, kompainia batean, eta gero, ene gain plantatu nuk, bai e, dira, mairu emala urte. Mm. Eta, COVIDak e, urte txarrak orbi zizan ditu zoe, ere? Zuek ere, kentsu dut? E, lana hakin. Lana hakin. E, ez zain beste, egan ezekek ez zain beste, zenta... mm. Arlo difeenteko enpresekin ahi behigira. Adibidez, izan maliz, bakarrik uh, ostalaritza, ostalaritza izana izanaduk, eta hor, zailo izanaduk, hortan. An beste gauz bat zuen, bon, ez duk uh, memento behena izan, baina uh, beste ofizio batzuk sofritu di aise gehiogu baino. Baina mm -hmm. dudai gabe. Hala, ordean, lanuntan erretretar arte bai duan egin izan gabe. Uh, Eztiak ez uste, tu. kamietu gautan ez. <laughs> Ale, ondoko urtean berdina berdin, zer dira hile nahiak, berdina antzerkian hastea, pilota segitzea, berri sistu hartzea? <laughs> pilota sistu izian, eta <laughs> ez ez, <coughs> pilota ez, oai banakikek, noai doa pilota benen ezin jat. Ez. Oidok, eta... E, Gorpuzak ez egitzen gehiago. Oidok. Hori duk. Eta ba, pilotasek egitzen jat, maite diat uh, ikuste, gehienek uh, gehien bat ezkerhpateko <coughs> joko maite bitut, hori guai egiten jat, eta gero horre pentsatzen jat. Antzerkia, antzerkia ustean apetut duna, nikan batean parte hartu diat, eta gero sede bat baginean, uh, taldeitio ta bat uh, hasiaginean, eta gero govida horrekin uh, piskat ez ditut eta bon. Ez euh, mementoan ez duk berdin manera ikus egitzeko ikusiko, ikusiko. Mm -hmm. Ez baita espada. Ez no? feikusiko ikusiko egretretan txarzen, mentoz. Omen gehiago denbora bat dela. Ba, jala dien egiztie beti hori ertan. okupatzen dira ba, usu. Hoiduk, hoiduk. Gero, behar, siede berezik ez, banan, mementoan bon, lana segitzetan, eta eiko okupazioniak eta eunguzietakoa segi. Mm. Eta hoteloren beti lagunekin. Ba, hoteloren hor uh, bai, enpakutxak gure heinean, laundu, idillak, karita bai, Ay. hortan bai, erriko gauza. Mm -hmm. Erria. Politikan ez? Politikan ez, Politikan politika ez, politika uh, ez errian eta ez, zerian uh, ez hori, ez. Hori ez, etzau guztatzen sobera edo ez duk? Enuk uh, ez etsak uh, beharrezkoa duk beharrezko duk, baina ez duk ene lehentasuna. Arman, jau nahena, itzudia eginik, horrena kasik pasatua, mire esker gure gomitari, uh, uh, gure gomita honarturik? Uh, Plazerikin. <laughs> eta behesegi hola, ordean, piskor, eta atope, hotel horreikin, eta... Garen manera, urte hau, abertsabitagoetago eta gota, gure ikratiakin. Aipatziko manera hauk anendiauk. Ene ustez berriziko txiko gira, izanuntza, Arman? Mire eskerri di.